Hvala po Matiju. Hvala tebe, Gospod, i slava tebe. Hvala zimu. U vrime ono vide Iisus mnogi narod i sažali se na njih i izceli bolestnike njihove. A predveče večer mu učenici mučenici njegovi govoreći, ovo je pusto mjesto, a već je docka, odpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane. A Isus im reče, nema potrebe da idu, podajte vi neka jedu. A oni mu rekoše, nemamo ovdje,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 I nasiti šese i nakupiše komada, što preteće dva ne skotanica po nim, a oni što su jeli beše ljudin oko pet.000dan osim žena i djecem i odmak priprinudi i su sučenike svojen, da uđe ulađon i da i do prenjega na onu stranun. Dokon od pustina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 u ovom hramu, on je to vidio u one njegove dane u praslici i pao je za nemoće od siline viđenja pogledajte danas u ovim listićima koje smo odštampali imate i viđenje svetog proroka jezekilja pao je od siline onoga što evo mi srijećemo licem braće i sestre gledajući ovdje u svetinju hrama, svetog autara. I što smo se sabrali danas? Šta očekujemo od ovog dana, od ovog stajanja, od ove molitve, braći i sestre? Šta očekujemo? I ako očekujemo, ćemo dobiti? Dobit ćemo, braći i braći i sestre,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 Nijeдовольno ljudi da nas насuče. Moramo brać i sre Богgu prići. Moramo se njemu povoniti. Moramo iz njegove ruke, хлеб примti i vino močno vino svetootainssko vino is piti. И воду живота u душу примti.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 i zajednica sa Svetom Trojicom. Zato je, braćo i sestre, ovaj dan, ova naša liturgija i ovo jevanđelje, vrlo važno, jer ovo umnoženje hlebova one dane, ono, braćo i sestre, i danas svjedoči da je Gospod naš moćan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 Prvog dana za sjedanje Svetog arhijerajskog sabora u studenici, tamo pored moštiju svetih protaca, mirotočivog Simeona, u zadužbini naših predaka, u majici svih srpskih manastira. Tamo je bio sabor, a tamo nije bilo naroda, braće i sestre. Bili su episkopi nešto malo preživjelog monaštva. I naroda, a ali drugi nisu bili tamo. Bilo je važnije biti na drugim mjestima. U stanovima, u kućama, kancelarijama, parlamentima. A onda, voda braćo se sese koja je i krenula baš tog dana, poslije sve te liturgije, ukazala je da to nije dobar izbor, da to nije dobar put, da on vodi u propast i trebali bi to da prepoznamo i da se vratimo crkvi da ono malo što je ostalo prinesemo gospodu da prinesemo u studenicu u hilandar, žiču ravanicu, pećku, patrijaršiju dečana u podmaine, u saborne naše hramove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 Rukama Sina Očevog, gore u Sijonskoj gornici, koje naš Sveti Sava zlatom popločao. Mi danas svoje stanove ukrašavamo i razne druge površine. Sveti Sava je tu sobu, tu kuću gdje se prva liturgija odslužila. On je zlatom, braću i sestre, odkupio.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 Zapamtite, to je braćo i sestre važno, to je suštinski važno. Ova sveta liturgije, sve ove himne, sve ove radnje koje vama znamo, nisu jasne i ne mogu one tako brzo posati jasno. Mora čovjek da se privagodi, da se promijeni, preobrazi pokaje da bi mogao da razumije liturgiju. To je svešteni jezik, braćo i sestre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 u svetinju nad svetinjama, položivši ih na sveti presto i prizvavši duha svetoga, koliko gotovo da vama zvuči neobično, nejasno, ali biće tako, uprkos možda neznanju i nevjerovanju, Biće će tako, svići će sile sa visine i ovdje u ovom hramu, braćo i sestre, Gospod će biti sa nama. I tim hlebom mi ćemo se danas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 Vječni upaljen braćoj i sestre, upaljen je ogan za satanu, upaljen je ogan za anđele i njegove, i za sve onakoje koji budu živeli po njegovoj volji, upaljenje i strašanje braćoj i sestre, strašanje da ogan za demone, strašanje kamovi za ljude. Zato vratimo se trpezama gospodnjim, vratimo se Gospodu, prinesimo prosvore, prinesimo vina.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 Amin Bože dojno.